Revolta permanente taldea orain dela sei urte, sortu zela Barakaldon eta Mungian, eta Iker Bilak, Ikerraginagak, Mikel Bezerrak eta Ito Rabiok osatzen dute taldea. Rapa eta musika elektronikoaz gain, bestelako batzuk ere asten dituzte eta diska bat bestearen atzetik plasaratzen hasi zirenetik, herranen dugu lobo tomia izeneko diska dela beraien berriena. Laugarren lana da kaleratzen dutena, eta Iker Bilbao taldeko kidarekin mintzatu gara. Bai, e, gure laugarren diska hau lobotomiak du izena eta bueno, e, lobotomia bat da eh, estatu batuetan ba 60-ko hamarka dan eta aurretikan praktikatzen zen, ba hori praktika mediko bat, berez, beresz depresioa, antzietatea eta holako or, gaixotasunak sendatzeko, baina be bai erabiltzen zuten badibidez, homosexualitatea, komunismoa sendatzeko. Orduan, hausen e, bueno, ba, hartu genuen apur bat e, lobotomiaren kontzeptuaren inguruan eta enfokatu genuen ba, gaur egungo e, ba, bueno, beste esparruetara eta e, ba, konturatu ginen gaur egun oa indikan ba, ez literalki baina lobotomia batzuk praktikatzen direla Baizare sozialen bidez, telebistan, e, medioetan, e, e, generalean Eta eta horren bueno, ba, inguruan e, abesti guztiak bideratuen. Bai, eh bi abeslariokik her eta biok, e, rapa egiten hasi ginal 12 urterekin. Eta egia da, ba bueno, pizkanaka pizkanaka bai eldutazun alaortu dugula, ez? E, beste musika ezberdinak jun entzuten eta azgenean horrek ba bueno, aberastu gaitue era baten edo bestean eta ba, bai egia da batez ere hasengoko disko honetan ba, soinu industrialak eh, nabarmentzen direla alde batetik elektronika noski rapa eta gero ba bueno hartzen dugu bebai metala eta ba, egia da dizka honetan bebai raparen beste adarretatik eh, mugitzen diren soinuak ba trap, rnb eh, eta orrelako soinuak eh, jorratu ditugula bai. bagoguan hartu revolta permanenteen laugarren lana lobotomia izenekoa plasratu berri dela bagabiga disketiarekin